Mila bosteu Aurrek parte hartuko dute gaur 2 eta etzi Endaiako Xotxongilo festibalean. Urruña, Donibane, Sara eta Azkainetik ehundaka ikasle joanendira Endaiarara bertakoekin batera Xotxongiluen emanaldiak euskaraz ikustera. Asteburuan aldiz publiko orori Zabalduko dizkio ateak festivalak bagiete zinegela eta mendizolan aretoa dira esten atokiak, eta aurten baita karrika ere. Sokoburu plaza haintzu zen. Xavier Manterola, Akel Arrelkarteko kide eta antolatzaileak urte guztiauetan antolaketa anitzaldatu dela, azaltzen dugu. Ba, eskoel da niso, esan gure ningu, e, ez, antolaketa bai. Zeren, bon, gaur egun kontutan hartu behar dugu eskoelen eritmo berria, ezgira bakarra, entre parentez sin gaurgun badira iluneen onbine lozonen azkainen bat dennetan badider eske esko festivalak eske do eske da se egiten hori kontutan entzertzen dugu hartza, eta baina ere, da, este bateko festival bat, badida publiko guzien zat, zat eta aurten bi urtero egiten du mezela edakusketa bat, este osoan, son inguruan, eta Euskaraz noski gure funksiona guzia, da Euskaraz egitea gauzak. Aurten, herriko azpiegitura publikoak erabiltzeagatik, ordaindu egin beharko du lehen aliz, akelarre elkarteak. Endaiako kontxailua karturi erabaki bat da. Xavier Manterola. Bai, eta erabaki izan zen eta berriz aste ontan pasatzen da Errikotxeko konselioan, boskatzeko. Sarze bat pagaturik balin bat da antolat zailak berreuna aurro pagatu aldiroz. Guretzat, uff, nola sarze pagatuak dira, berreun aurro bider zenbat, sinema eta iniz egiten du, me, ustud miliata berreun aurro eginen du, gehi, zirua da. Guk segituko dugu, ala ere, Sarrerak unean bertan izanen dira salgai eta horrez gain larunbate goizeko karrikako ikuskizuna urririk izanen da